Крячок арктичний Сезонні переселення арктичного крячка є рекордними за відстанню серед усіх тварин. Восени, після гніздування на арктичному узбережжі, ці птахи відлітають на південь, де вони кілька місяців ловлять рибу у морях іншої півкулі на Антарктичному океані. Навесні ці птахи повертаються на північ для виведення пташенят. У гніздо арктичний крячок відкладає 2-3 яйця, просто на мерзлу землю. Птахи-батьки безстрашно захищають свої яйця і пташенят від ворогів. Кожного року арктичний крячок мандрує на відстань більшу ніж 36 тисяч кілометрів. Він проводить майже все життя на полюсах землі саме тоді, коли сонце там не заходить. Прилітає щоразу в полярне літо. Пташенята вилупляються під час північного літа і восени відправляються в марафонський переліт на південь зі своїми батьками. Темний і чарівний крячки гніздяться на тропічних островах. На відміну від арктичних крячків, вони нікуди не мігрують. Папуга Папуги живуть у теплих, переважно тропічних районах світу. У них сильний, гакоподібний дзьоб для розгризання горіхів і насіння. Цей птах здатен міцно триматися на гілці, бо на кожній нозі він має по дві протиставлені пари пальців. Південноамериканські папуги Макао, вони ж Ара, мають надзвичайно яскраве забарвлення. Це великі галасливі птахи. Їх пронизливий вереск Часто можна почути в тропічних дощових лісах. Какаду живе в Австралії. У цього жовто-чубатого какаду на голові є гарна прикраса спір'я – чуб, який він може настовбурчувати, розправляти і знову складати. Птахи цього виду є популярними домашніми улюбленцями. Нерозлучники – яскраво забарвлені маленькі папуги – з Африки і Мадагаскару. Ці птахи отримали свою назву за те, що постійно сидять парами, притискаючись одне до одного голівками.